Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafaa billahi shahida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 وقي نطيوا اياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الحمد لله Puji dan syukur kita senantiasa mengucapkannya kepada Allah Jalla Subhanahu karena dialah yang telah berbuat segala galanya pada makhluknya dan tidak ada sekecil apapun dari pengaturan hidup kecuali dialah yang mengaturnya dengan ilmu dan kebijaksanaannya Allah azza wa jal telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim "Wa ma min nikmatin fa minallah" dan tiadalah kalian berada dalam satu nikmat Melainkan itu datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Nikmat itu datang dari Allah. Dia yang berhak untuk membagikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dia, dan dia juga zat yang berhak untuk menahan nikmat itu atas siapa yang Allah maukan nikmat itu datangnya dari Allahu Jalla wa Maka dia yang punya hak untuk mengambil dan mencabut nikmat itu dari siapa yang Allahu Jalla wa Ala kehendaki sehingga manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun bila Allah azz untuk menahan sebuah nikmat bila Allah Azza wa Jalla akan mencabutnya. Kata Imam Ibn Al-Qayyimi rahimahullahu ta'ala. Tidak ada yang akan menjadi penyebab utama dan pertama. nikmat itu dicabut oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Melainkan kerana perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba itu barakallahu fiq. Seganap saudara kami kaum muslimin. Allahu azza wa jalla telah bercerita di dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bagaimana Allah jalla wa ala mencabut Nikmat hidup Kemudian berubah menjadi Malapetaka kehancuran dan kebinasaan Disebabkan karena dosa dan Kemaksiatan yang dilakukan Oleh seorang hamba Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Di dalam kitab Beliau al-jawabul Kafi Liman sha'ala'ani Dawa'i syafi bahawa tidak ada perkara yang akan merobah nikmat itu menjadi nikmat sebuah hukuman melainkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan rahimani warahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah. Kita sebagai manusia Seringkali berangan-angan dan bercita-cita untuk bisa hidup bahagia, tenang dan tenteram, penuh dengan limpahan kenikmatan. Apalagi kalau kita sudah mulai mendongakkan wajah kita ini kepada orang-orang yang berada di atas kita. Kita ingin memperoleh segala-galanya. Bahkan kita berangan-angan untuk kemudian mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Padahal Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengatakan. Jangan kalian dalam urusan kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita melirik dan mendongak kepada mereka-mereka yang berada di atas kita terkait dengan persoalan hidup di dunia ini la tanguru ila man huwa fawqakum jangan kalian memandang jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian apa hikmahnya barakallahu fika dengarkan berita dari nabi Yuna sallallahu alaihi wa ilmu dari nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa La tanzuru ila man huwa fawqakum walakin undzuru ila man huwa asfalamu minkum fa innahu ajjaru alla tazzaru ni'matallahi 'alaykum kata rasulullahi shallatu wassalam namun lihatlah dalam urusan dunia engkau harus melihat kepada orang yang berada di bawah engkau tujuannya kata Nabi Yun Ali sallallahu alaihi agar engkau tidak kemudian mengentengkan meremehkan nikmat yang ada pada kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seseorang melihat barakallahu fikum di atasnya dalam urusan duniawi akan banyak hal yang muncul di dalam hidupnya. Pertama. Dia akan lupa. bahwa dia sedang menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Sementara pembagian nikmat ini. Sudah ada dalam kesentuan rahimani wa rahimakumullah. Dia lupa. Kalau dia ini berada dalam sebuah nikmat juga. Barakallahu fikam. Yang kedua, akan memunculkan penyakit yang berbahaya. Muncul penyakit-penyakit khasat, lalu muncul pikiran-pikiran untuk kemudian melakukan langkah bagaimana dia berusaha mencapai orang-orang yang dilihatnya dan dipandangnya barokahullohovikom. Hafidzani wa hafidzakumullahu jami'ah. Hingga tidak sedikit. Orang yang menginginkan kekayaan dan menjadi orang kaya. Lalu kemudian memelihara tuyul barakallahu wa Sampai sedemikian rupa. Disebabkan karena dalam urusan dunia. Dia menoleh, dia menengok, dia mendongak. Orang yang ada di atasnya rahimah niwarahimah kumumbo. Tapi. Kalau kita melirik kepada yang di bawah kita. Kita akan banyak bersyukur kepada Allah Jalla Subhanah. Alhamdulillah. Saya punya ini. Dia belum punya. Alhamdulillah. Saya bisa menikmati demikian. Dia belum bisa menikmatinya. Saya sudah punya rumah. Ada orang yang tidak memiliki rumah. Terus demikian. Akan teringat. Bahawa dia itu berada dalam sebuah nikmat, Sehingga mendorong dia. Untuk bersyukur kepada Allah SWT. Namun barukallahu fikum. Itulah manusia. Sering mendongakkan. terhadap mendongakkan wajahnya. Kepada mereka-mereka yang telah maju. Berangan-angan. Bercita-cita. Untuk menggapai seperti yang mereka capai. Padahal barakallahu fikum. Dia luput dan lupa. Dalam benaknya sendiri. Hal-hal yang itu merupakan kepastian dalam hidup. Yang dia harus menerimanya. Yang pertama. Semua apa yang terjadi. Pada diri manusia itu. Merupakan bentuk menjalankan barakallahu fikum ketentuan takdir yang Allah Jalla wa'ala menulis takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Mengejar cita-cita, mengejar angan-angan, sering terlupakan akan adanya ketentuan hidup. Bahawa kita ini sedang berjalan dalam sebuah kepastian yang tidak mungkin akan berubah. Yang tidak mungkin akan berganti. Itulah ketentuan takdir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan takdir seluruh makhluknya 50 ribu tahun. Sebelum Allah Azza wa Jalla. Menciptakan langit. Barakallahu fikum. Dan menciptakan bumi. Satu rahimani wa rahimah. Agar kita benar-benar. Bahawa apa yang kita berada padanya. Mungkin kita mengalami kekurangan. Mungkin kita mengalami. Barakallahu fikum. Kemiskinan. Kefakiran. Atau. Diuji dan dicoba dengan berbagai macam ujian, mulai dari sakit diri kita, diganti putri kita, putra kita, istri kita, kedua orang tua kita. Semuanya itu adalah sebuah kesentuhan yang tidak mungkin akan berubah. Ingat, engkau boleh memasang cita-cita, namun engkau harus beriman bahawa segala apa yang terjadi dalam hidup ini. Sesungguhnya berada dalam kesentuan. Yang tidak mungkin akan berubah. Rahimani wa rahimakumullahu Ini pertama. Sering pula luput. Di seseorang ingin mengejar cita-citanya. Dalam urusan dunia. Luput akan adanya kepastian. Yang disebut dengan ajal. Setiap saat akan datang menjemputnya rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Lupa dalam benar. bahwa kita ini memiliki ketentuan hidup. Yang akan berakhir. Sebelum Allah mengakhirkan dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu. Iaitu terkait dengan ketentuan ajal barakallahu fikam. Hafizhani wa hafizhahkumullah, karena seringnya lupa terkait dengan kepastian yang akan terjadi pada dirinya, yaitu datangnya ajal menjemput, sering sekali seseorang lupa daratan, Lupa kalau dia ini adalah makhluk yang punya batas dan tidak akan bersifat abadi. Lebih dari itu rahimani warahimah kumullahu jami'an. Sering sekali seseorang melupakan barokah Allahumma, bahwa dalam kehidupan dunia ini Seringkali menutup ingatannya dan benaknya bahwa ada dua negeri yang akan dilalui rahimani warahimah kumullah. Dari kedua negeri itu satu di antaranya menjadi pintu menuju negeri yang terakhir itulah alam barzakh barakallahu fihi yang dijadikan sebagai pintu untuk kemudian mendapatkan kehidupan yang abadi di sisi Allah subhanahu wa di dunia ada kematian ada kehidupan namun di akhirat kelak yang ada adalah kehidupan dan tidak akan ada kematian hafizani wa hfizakumullah wa maka sering sekali terlupakan akan peristiwa yang akan datang dan itu pasti terjadinya sering luput dari benak kita wahai kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimahumullah padahal kalau seseorang mengerti bahwa dia akan menghadapi dua alam lagi dalam hidupnya Alam barzah dan alam akhirat. Maka dia akan menggunakan dan memanfaatkan kesempatan hidup di dunia ini. Untuk menumpuk bekal, menabung perbekalan. Yang akan bisa dimanfaatkan dan diambil dalam kehidupan alam barzah. Dan kehidupan kekakalan kelak di sisi Allahu Jalla Subhanahu. Fadidhalika. Kala Allahu Azza wa Jalla. Fahal yang dzurun illa ayatiahumul malaikat atau ayatiahumrubuhum atau ayatibaghuayatirabbu tidak ada yang ditunggu sesungguhnya oleh manusia ini kecuali tiga hal tidak ada yang dinanti nanti oleh mereka di dalam hidup ini Kecuali barakallahu fikum tiga hal. Rahimani warahimakumullah. Yang pertama. Ayatiyahumul Malaikatu, Kedatangan malaikat. Yang akan datang. Membawa mandat dan amanat dari Allahu Jalla Subhanah. Untuk kemudian menyuruh ruh itu keluar dari jasadnya. Tidak ada yang kita tunggu. Tidak ada yang manusia tunggu barkallahu fikum kecuali kedatangan para malaikat yang siap untuk menjemput ruhnya malaikatul maut yang datang menghampirinya untuk memerintahkan ruh yang ada di dalam jasad ini keluar lalu kemudian diletakkan pada kain kafan. Apakah kain kafan itu dari dalam surga? Atau kain kafan itu dari dalam neraka. Untuk kemudian dibawa menghadap Allah Jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jam'ani. Fakat rawal imamu ahmad rahimahullah. Dari sahabat Abu Barza al-Aslami. Al-Rasulu alaihi salatu wassalam. Al-Bara ibn Azib. Rasul alaihi salat wa bercerita. Apabila datang ajal seseorang hamba, maka malaikat itu datang barakallahu fikum dengan membawa kain kafan. Kalau yang meninggal ini adalah orang yang beriman kepada Allahu jalal subhanahu, yang datang adalah para malaikat rahmat yang wajah-wajah mereka berseri-seri bagikan matahari kata Nabi Yun alaihi salatu dengan membawa kain kapan dari dalam surga rahimani wa rahimah o jami'an di saat para malaikatur rahmah yang membawa kain kapan dari dalam surga mengelilingi sang mayat itu lalu kemudian malaikatul maut Datang menghampiri orang yang telah datang kepastian hidupnya. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang baik. Wahai ruh yang baik dan tenang. Keluarlah engkau segera. Menuju pengampunan Rab engkau. Maka Rasulullah SAW bercerita. Di saat kemudian. Ruh itu keluar dari jasad. Para malaikat yang sedang menunggu. Malaikatur rahmat. Dengan kain kafan dari dalam surga. Tidak membiarkan sekejap mata. Ruh itu. Lalu kemudian dibawa menghadap. Allahu Jalla. Subhanahu wa ta'ala rahimani. Wa rahimakumullahu jami'an. Sesampai pintu langit yang pertama. Meminta untuk dibukakan. Para malaikat yang ada di langit. Mereka terheran. Ketika mencium bau yang sangat wangi. Yang akan datang baru ke lahu fikam. Lalu bertanya. Ruh siapakah ini? Ruh yang sangat baik dan bagus. Para malaikat yang mengantar ruh untuk menghadap Allah. Jalla subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan. bahwa ini adalah ruh. Seseorang dipanggil namanya dengan nama yang terbaik di atas dunia. Para malaikat yang ada di langit pertama. Mengantar ruh yang agung dan mulia ini. Menuju pintu langit yang kedua. Terus berikutnya. Sampai kemudian bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'ashiral muslimin rahimahuni wa rahimakumullah ujumah setelah itu barakallahu fikum setelah ruh itu menghadap kepada Allahu jalla wa ala Allah subhanahu wa taala mengembalikan ruh itu ke dalam jasad di saat jasad itu telah masuk ke liang lahad nabiuna alaihi salatu wassalam bercerita kalau dia adalah seorang mayit yang mukmin, yang mukminah, Allah Jalla wa'ala akan melonggarkan dan meluaskan liang lahat yang dia berada padanya. Seukuran badan barasallahu fikum. Allah Jalla wa'ala memperluasnya sampai kemudian muddal basari. Batas pandangan seseorang luas liang lahat yang kecil itu rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Kedua, dalam kondisi dia dalam kesepian. Rasul alaihissalatu wassalam bercerita. Lalu datanglah seseorang. Dengan wajah yang sangat bagus dan baik. Si mayid belum pernah melihat. Wajah yang datang ini. Atau orang yang datang ini di atas dunia. Wajah yang penuh kebaikan. Maka dia bertanya man anta? Siapa engkau ini? Maka dia menjawab ana amaluk. Saya adalah amalan engkau yang akan menemaninya barakallahu fikum. Saya adalah amalan engkau. Lalu kemudian dibentangkan kata Rasul alaihi salatu wasalam permadani dari dalam surga rahimani warhimakumullah jami'an. Aduhai barakallahu fikum. Berapa betapa beruntungnya Seorang muslim Dan muslimah Mengerti Barakallahu Fikum bahwa di dalam hidup ini Dia pasti akan Berjumpa dengan kematian Lalu kemudian Dia mempersiapkan diri Untuk menghadapinya Rahimani Warahimakumullahu jami'an Namun jikalau Yang datang ajalnya ini Adalah orang yang jelek Orang yang jahat, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kebidaahan, penuh dengan kesyirikan. Rasul alaihissalatu wassalam bercerita. Datang kepada mereka, malaikat sudul wujud. Malaikat yang hitam kelam wajah-wajah mereka. Membawa kain kapan dari dalam neraka rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian. Malaikat maut datang kepada jasad ini mengatakan ya ayyatuhan nafsul khabithah wahai jiwa yang jelek keluarlah engkau menuju azab dan murka rab engkau keluar barkallatikum ruh yang jelek ini dan tidak dibiarkan walaupun sekejap mata dibawa menghadap Allahu jalla subhanahu para malaikat yang sudul wujuh membawa wajah-wajah yang sangat kelap lalu kemudian berangkat menghadap Allahu Jalla Subhanahu meminta untuk dibukakan pintu langit yang pertama Allahu Jal para malaikat tidak mau membukakan barakallahu fikum pintu langit yang pertama rahimani wa rahimakumullah dikembalikan jasad roh itu ke jasadnya. Lalu kemudian dalam kesendirian tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar di dalam kubur merabuka waman nabi yuka Wama dinuk. jawabannya kata nabi yunus alaihi salatu wassalam. ha ha ha semitun nasa Ya ha, qulut fa ha, qultuh. Ha Saya mendengar orang-orang berucap demikian. Saya ikut-ikut mereka, ikut-ikutan kepada mereka. Jawabannya di alam barzakh rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesendiriannya. Allah azza wa jalla mendatangkan seseorang yang akan menemaninya dengan penampilan yang sangat busuk. Penampilan yang sangat jelek dan jahat. Lalu bertanya, Man Anta, Siapa engkau ini? Engkau membawa kesialan, Kejelekan, Wajah engkau jelek. Maka dia menjawab yang datang, Ana Amaluk, Saya adalah amalan engkau di dunia. Lalu menemani dia sampai hari kebangkitan dan tidak hanya itu Barokallahukum. Al Rasulullah SAW bercerita, lalu lianglahat yang sudah sempit Allah Allahumma Jalawwala menyempitkannya hatta tahtalifa ablaq sampai tulang rusuknya berselang-seling kata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Dan dibentangkan sebuah permadani azab. Dari dalam neraka rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Tunggu betapa ngerinya. Kehidupan di alam barzah. Sebagai pembuka kehidupan alam akhirat. Oleh karena itu Nabi Yuna. Alayhi salatu wassalam. bahwa liang lahat yang kecil itu. Akan menjadi rauzatun min jannah kebun dari kebun-kebun surga dan liang lahat yang kecil itu akan bisa menjadi hufratun min hufarin niran akan menjadi lubang lubang api rahimani wa rahimakumullah jamiat maka segenap saudara kami kaum muslimin inilah sesungguhnya yang kita tunggu Kedatangan malaikat maut. Untuk membawa amanat. Ketentuan ajal kita. Telah datang. Dan masa hidup di dunia ini. Akan berakhir rahimani. Warahimakumullah. Kalau ini yang selalu. Kita ingat. Kita tidak memperbanyak angan-angan. Dan mengangkat angan-angan kita. Memandek memanjangkan angan-angan kita. Kita akan selalu. Melakukan koreksian. Dan terus di atas ketaatan dan ibadah. Karena ajal itu setiap saat. Akan datang menghampiri. Dengan kita tidak mengetahui. Kapan datangnya. Dalam saat bagaimana kita. Dan dalam kondisi apa kita. Rahimani wa rahimahumullah. Sekali lagi. Kalau ini yang selalu. Kita hadirkan. Dalam munajat kita. Dalam hidup kita. Bersama istri. Bersama anak kita. Maka kita tidak akan memanjangkan angan-angan. Kita cuma akan berkata pada diri. Wahai jiwa. Sudah siapkah anda bertemu dengan pemilik engkau? Wahai istriku. Wahai anakku. Apakah engkau telah siap untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Bersemangat untuk mendidik dirinya. Semangat. Untuk membimbing istrinya. Dan menjaga serta melindungi anaknya rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Fabarakallahukikum. Ini yang pertama. Yang kita tunggu rahimani warahimakumullah. Yang kedua. Allah Azza wa Jalla menyebutkan. Yang ditunggu-tunggu oleh makhluk ini. Adalah kedatangan Allahu Jalla Subhanah. Sapan hal itu terjadi Barakallahu barakallafikum. Di saat Allahu Azza wa Jalla. Membangkitkan seluruh manusia. Dalam kondisi. Telanjang. Tidak beralas kaki, Gurlan. Dalam kondisi belum disunat. Digiring ke masyar. Lalu di saat itu. Semuanya menunggu. ...menunggu kedatangan Allah Jalla Subhanahu... ...lifaslil qawaii bainahum... ...untuk memutuskan urusan kehidupan di antara mereka. Kita bisa membayangkan... ...kengerian, ketakutan, bahaya... ...dalam kehidupan di masyar itu sendiri. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam... ...bercerita Lang matahari. Allah Jalla wa ala... Mendekatkannya dengan jarak satu mil. Lalu kemudian. Nabi Yunus alaihi wassalam. Menceritakan. Karena kondisi demikian. Di antara mereka. Ada yang peluh keringatnya. Sampai menutup mata kakinya. Ada yang sampai barakalawfikum lututnya. Ada yang sampai pusarnya. Ada yang sampai ke gen daun telinganya. Karena ngeri semuanya itu sesuai dengan amal rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. an alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi yang sangat mengerikan itu. Nabiya alaihi salatu wassalam. Sempat memberitahukan kepada umatnya. Sabahakun. Yudhilluhumullah. Yawmala dhilla illa dhilluhu. Tujuh golongan orang. Yang kelak akan mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada lagi naungan. Kecuali naungan dari sisi Allahu Jalla Subhanah. Di saat itulah dia. Butuhnya naungan dari Allahu Jalla Subhanah. Ada tujuh orang. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan memberikan naungan kepada mereka. Di saat butuhnya naungan tersebut. Barakallahu Fikm. Yang pertama. Imamun adilun pemimpin yang adil pemimpin barakallahu fikum yang adil disebutkan pada peringkat yang pertama oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan pada hari butuhnya naungan dari sisi Allah jalla subhanahu wa ta'ala yang kedua wa Nasha'a fi ibadatillahi. Seseorang pemuda. Washa'abun. Nasha'a fi ibadatillahi. Seseorang pemuda. Pemudi. Tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah SWT. Masih muda? Kan? Huh? Masih muda? Masih muda? Bum? Masih muda enggak? Sudah tua <laughs> Jadi fikum. Masa syabar Masa pemuda itu Mulai dari umur akil balik Sampai berumur 40 tahun Masih muda belum? Masih muda atau sudah 14 masa mudanya? Hah? Oh masih? Iya Kata Nabi Yuna alaihi salatu wa salat. wassalam. wshab nasha fi ibadatillahi, sesorang pemuda dan pemudi tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allahuhudzabulah Subhanah. subhanahu. inilah yang menyenangkan kita, inilah yang mengembirakan kita. Allahu Azza wa Jal. Menganugerahkan kita, hidayah. Untuk berbuat untuk beramal untuk beribadah sesuai dengan tuntunan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita kemudian barakallahu fikum mewujudkan selalu ibadah di atas tuntunan nabi Yuna. alaihi salatu wassalam harapan pada hari yang genting itu kita dimasukkan dalam golongan washabun nasyafi ibadahillahi seseorang pemuda yang tumbuh berkembang Dalam beribadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Wa salis yang ketiga Wa rajulun Qalbuhu muallakum bil masajid Seseorang Yang senantiasa Hidupnya terkait Dengan rumahnya Allah Jalla subhanahu Yang dimaksud Barakallahu kikum Mereka yang taat beribadah kepada Allah Fama balukum Bagaimana pendapat ikhwanuna. Ma'asyiral muslimin. Jikalau ibadah terkait dengan rumahnya Allah. Kita beribadah di dalamnya. Sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa Maka busyrah. Kabar gembira. Bagi orang yang telah mendapatkan hidayah. Beribadah. Di atas tuntunan Nabi Yulah. Alaihissalatu wassalam. Dan menggantungkan diri dan hidupnya Dengan rumahnya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Bergembiralah Dengan kabar gembira Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala ahlihi wasallam Yang ke Berapa? Tiga Yang keempat Warajulani Tahabbah Billahi. Ini juta maa sesuk dua orang yang cinta mencintai karena Allahu Jalla Subhana bertemu karena Allah dan berpisahnya pula karena Allahu Jalal Subhana. Dua orang yang saling cinta mencintai. Kerana Allahu Jalla Subhanah. Bertemu. Berkumpul. Kerana Allahu Jalla Subhanah. Dan dia berpisah pula. Kerana Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Warajulani. Tahabbatillahi. ini tam'a wa tafarraq alaih. Dua orang yang bertemu. Berjumpa. Kerana Allahu Jalla Wa Ala. Kemudian berpisah pula. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa barakallahu hikm. Baru kita sadar sekarang ini. Jikalau cinta itu harus dibangun. Karena Allah subhanahu wa Jangan dibangun. Karena kepentingan duniawi. Cinta yang seperti ini. Akan gampang hancurnya. Barakallahu hikm. Namun cinta. Bila dibangun karena Allah subhanahu wa Itulah yang akan dilanggangkan oleh Allah. Di dunia. Dan Allah akan memberikan buahnya. Kelak di akhirat barukallahu hikm. Dua orang yang saling cinta mencintai. Karena Allahu Jalal subhanahu. Bertemu karena Allah. Dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Warajulun. Da'athum ra'atun za'tu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafullah seseorang yang diajak untuk berbuat jelek dan jahat oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya inni akhafullah akhafullah sesungguhnya saya Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang dalam ujian seperti ini. Lalu kemudian tampil. Menjadi orang yang mempertahankan iman. Melindungi keimanannya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata akan ditukar dan diganti oleh Allah Jalla subhanahu wa Kelak di akhirat barakallahu fikum. Dalam kesedihan hidup. Dalam ketakutan dan kengerian. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan memberikan perlindungan dan naungan padanya rahimani. Warahimakumullah. Yang keenam. Warajulun tasaddaqa bisodaqatin paakfa'ah. Hatta la ta'lamashimaluhu matun fiku yaminuh. Seseorang yang bersodaqa. Dengan penuh rahasia dan ketersembunyian. Sampai-sampai. Tangan kirinya tidak mengerti apa yang diperbuat oleh tangan kanannya, kata Rasul Alaihi Ssalam. Maknanya bagaimana dia menjaga keikhlasannya Barokallahu fiqom dalam berbuat, dalam beramal, dalam bersodakah dia jaga keikhlasannya Rahimani Warahimakumullahu Jami'an dan yang terakhir Warajulun Qaldaa Rabbahu Qaliyan Seseorang yang dalam kesunyiannya bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian mencucurkan air mata dalam kondisi itu. Kata Nabi Yuna AS. Tujuh orang inilah yang akan mendapatkan naungan pada hari malapetakannya hidup. Menunggu datangnya Allah Jalla wa'ala. Untuk memutuskan urusan hambanya. Belum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kengerian dan kedahsatan hidup. Di mahsyar. Umat. Mulai dari umatnya Nabi Adam. Sampai umat terakhir. Nabi kita Muhammad Alaihi SAW. Berbondong-bondong. Mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Untuk kemudian Nabi Adam. Meminta agar Allah segera menyelesaikan urusan mereka. Nabi Adam angkat tangan. Meminta maaf. Tidak memiliki kesanggupan dan kemampuan. Untuk memberikan pembelaan dan syafaat di saat itu. Manusia berbondong-bondong. Kepada Rasul pertama kali. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh juga menolak. Mereka berangkat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak. Mereka berangkat kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga menolak. Mereka berangkat kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salatu wasalam juga menolak. Dan berakhir permintaan manusia di saat itu kepada Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Kemuliaan pembelaan di saat itu. Ternyata untuk imamnya para nabi, untuk imamnya para rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian nabi Yuna alaihi salatu wassalam sujud di hadapan Allah jalla wa ala. Kemudian Allah berkata, berkata kepadanya, irfa raqsa wasal tuqsa wasfa tusaffa. Angkat wajah engkau. Mintalah ...engkau akan diberi. Mintalah pembelaan. Engkau akan diberikan pembelaan. Kata Allah Jalla wa'ala... ...berfirman kepada Nabi Yuna... ...Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala... ...maka syafaat inilah... ...yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang agung dan besar... ...yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad... ...Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala... Rahimani wa jami'an. Dan yang terakhir. Selain manusia ini menunggu kedatangan Allah. Jalla subhanah. Untuk kemudian memutuskan semua urusan hamba-hambanya. Karena ngeri dan takutnya kehidupan masyar. Yang ketiga. Ayyaktiyahum ba'du ayyaki rabbihim. Ayyaktiyah ba'du ayyaki rabbihim datangnya tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dimaksud kata ulama ut tafsir adalah kedatangan tanda-tanda hari kiamat barallahu fiq. Itulah yang ditunggu oleh manusia ini. Hafidani wa hafidhakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Mari kita memendekkan angan-angan kita. Kita segera kembali bahawa kita hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Gunakan dan manfaatkanlah kesempatan hidup ini. Untuk mempersiapkan kehidupan pada alam yang kedua. Alam barzah dan kehidupan yang abadi. Kelak di alam akhirat. Rasul Alaihi Wasallam sebagai penutup. Berpesan kepada Abdullah Ibn Umar. Dengan memegang pundak beliau Beliau berpesan Kun Fit dunia Ka'annaka ghoribun aw'abiru sabili Jadilah engkau di dunia ini Seolah-olah orang asing Atau orang yang sedang menelusuri perjalanan Kata Rasul alaihi salatu wassalam Kun fit dunya kaannaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing. Orang asing tidak mungkin berpikir untuk lama-lama tinggal dalam keasingannya. Orang yang sedang menelusuri perjalanan lalu kemudian singgah di tempat barallahu fikum yang rindang tidak berpikir untuk lama-lama berada dalam Persinggahannya Barokallahukfirkan, Jadilah engkau di dunia ini seperti dua jenis orang ini, orang asing dan orang yang sedang menelusuri perjalanan kata Nabi Yuna Alaihi Ssalam. Dengarkan apa yang dipahami oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taalaan terhadap pesan Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an ida amsayta fala tantadhir asbahah wa ida asbahta fala tantadhir almasah jangan engkau menunda bila engkau di sore hari bisa berbuat jangan menunda datang waktu pagi begitu sebaliknya lalu kemudian beliau mengatakan wa khudh min sihhatika lima radhika Wa min hayatika limautika ambil peluang masa-masa sehatnya engkau sebelum datang masa sakitmu. dan ambillah kesempatan hidup ini sebelum datang masa kematianmu serta Abdullah Ibnu Umar memahami pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam bisawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Tentunya semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Wa akhirul kalam, subhanakallahum wa bihamdika, ashadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alaikum warahmatullahi wabarakatuh.